<të> Falendrimet e plotaj e më për Allahun, sëpana ota ala, zotë një gjithësis. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejtë përvesh Allahut, a jeshti vetëmi adhuruar nuk ka urtak. Dëshmoj se Muhamedi është robë dhe i dërguar i Allahut, sëpana ota ala. Zotë ju një lartë madhëruar në kuranin famlartë thot, me të vërtet besimtarët janë vëlezër. E ndërsa profetisë sëllëllahu aleyhu sëllëm në traditën profetike thot, muslimani është vëlla i muslimanit. O Zotë fale bekoj dhe më shiroj e ata familin e ti, shok të ti dhe gjithë pasu e si të ti besnik deri në ditën e gjukimit të ndëruar shikues, në emisionin e radhës në këtë të sotmi, por dhe në vazhdim i shalat ala, do të futemi në disa qështi që kanë të bëjnë me vlazërin muslimane. Për këtë sot, do të flasim për obligimet që ka muslimani në daj muslimanit. Edhe yria, si që vërë tre, është në shërbim të kësaj teme. Nuk ka dyshim se bashkimi i zemrave të muslimanëve dhe unifikimi i radhëve të tyre është një prej qëllimeve dhe objektivave më të larta të shëriatit islam. Nga ana tjetër, Islami përpiqet të eliminojë të gjitha Shka që që, qo, që qojnë në mos marveshje, grindje dhe përqarje. E nëse tek ne sundon urejtja, zilja, mos marveshje dhe përqarje, atëhere, letadim, se nuk jemi përmbajtër fesë sonë. Nuk jemi udhëzuar me dritën e Allahotë. Nuk jemi duke ndjekur traditën e të dërguar të tij alayhi salatu wassalam. Padyshim që Allahu subhanahu wa taala e bekoj këtë ummet, këtë popull. Kuntukhaira ummatin ukhrijat lin nas. Ju jeni populli më i mirë që ka dal gjatë gjithë historisë, njerëzore. Allah subhanahu wa ta'ala thot wa alafa baina qulubikum. Wala anfaqt ma fil ard jamia ma alaftu bainahum. Innahu azizun hakim. Te parote te umeti, shokut e profetit sallallahu alaihi wasallam, po dhe dy gjenerata të tjera të, të cilat të treja së bashku quhen gjenerata e Arta, e realizuam blazërim në mënyrë të aritur. Si do në sahabët, sahabët shokët e profetit janë të parit shumë, e pikrish për këta flet a jeti i saposituar. Thotë Allahu s'panën dhe tala, ta a i i ka bashkuar zemërat e tyre. Si kur ti të shpenzoje, gjithka që gjendet në tokë, nuk do t'i kishe lidhur a i që fort zemërat e tyre, për është Allahu a i që i bashkuar ato Ai është për që ishën i gjithp fuqishëm, i urtë, i gjithë gjykues. Kjo është premtimi sallahu subhanahu wa taala për këtë gjenerat të mrekullueshme, nga sallahu subhanahu wa taala i zgjodhi ndër njerëzit shokët e profetit sallallahu alaihi dhe sallam, të dashurin, shokët e të dashurit të tij, alayhi salatu wassalam. I lartësuar është Allahu i cili bashkoi zemrat e besimtarve. Lavdia i qoftë ati i cili miqësoj njerëzit e kompësive dhe gjuhëve të ndryshme. A i dhe vetëm a i i bashkon njerëzit e njyrave dhe zakoneve të ndryshme. A i bashkoj Bilalin Abisinas me Suheimi Romak, Meselmani Persian dhe Aliun Kurayshi i bëri ata vllëzër në fe, që edonin njëri tjetrin për hir të Allahut subhanahu wa vë taala. Vëllazëria e tyre ishte ideale. Vëllazërisi ajo kur nuk ka njohur e nuk ka për të njohur historia njerëzore. Ata janë shembull i unë. Allahu i lartmazdhuruar na urdhron të gjithve që të mbahemi fort pas librit të tij, njëkohësisht na ndalon nga përçarja dhe çdo gjë tjetër që çon drejt saj. Allahu subhanahu wa taala i ndalon të gjitha llojet e fanatizmëve. Qoftë ai racor, fisnor, nacionale, e tjerë. Të gjitha këto janë të urujëra në islam. I drguar e Allahut sallallahu aleyhu sallallam i shkeli me kemë të gjitha dalimet raciale atëhere. Përse ne urem njëri tjetëri? Përse e kemi zili njëri tjetëri? Përse në përkëmbim në përkëmbim nderin e të tjerëve? Përse përse i këthejmë shpinën njëri të iëtërit. Nëndërësë Allahu s'pana o ta'la thotë, Wa a'tësimu bi habli Allahi gjemi'a, wa la tafarraku, wa dhkuru ni'met Allahi alaikum, idh kuntum a'daën fa allafë bejna kulubikum, fa asbahdum bi ni'meti ikhwana, wa kuntum ala shëfa hufratin minen nari fa anqadhëkum minha këdheri ka ju bejhin u laulekum aja atihi, na allekum tehtedun. Dhe mbahu një fort, kapu një fort, pas litarit të Allahu të gjithë, se bashku dhe mosë përçane. Kujtoni mirësine Allahu ndajush, ju në parë ishit armisht të njëri tjetrit, dhe ju abashkoj zemrat, kështu që me mirësine ti u bëtë vlezër, ju ishit buz kleminës së zjarit ndërsa ju shpëtoj për ti kështuq, pra Allahua bënd të qarta a jetet që ju të mund të drejtoheni. Askush nuk mund të ari të fitoj kënajsin e Allahut s'fana ota ala dhe më shiren e ti deri sa të, doj, sa të doj vlajnë e ti për hirtë Allahut dhe të ndihmoj me ajsa ka mundësi. Allahu, fëtë profet i sërallahu a reju o sëllem, Allahu është në ndihmë të robit, në ndihmë të njeriut, për deri sa, a i është në ndihmë të vlajt të vetë. Sa herë që ne përpishemi të ndihmojmë vlezërit tanë, sa herë që ne përpishemi të ju alekhtësojmë halet e problemet vlezërve tanë, ne do të futemi në mëshirën e Allahut subhanahu ta'ala edhe të hymë në radhët e të shpëtuar dhe. Sikur se thot Allahut subhanahu ta'ala, i faalu, wefaalu khajra, wefaalu khajra, leallekum të flihon. Dhe bëni mirë, krynive pratë mira, që të mund të shpëtoni. Dërsa i dërguar e Allahut sënë Allahu aleyhu a sëllëm thot, muslimani është vëlaj muslimanit, nuk e braktisë, nuk e braktisate, nuk i ben pa drejtësi dhe nuk e dorëzon të armiku. Allahu i vinë në ndihme njëriut përderi sa a i vinë është në ndihme të vlajtë vetë. Kushe në zirë nga situata e vështirë një musliman, Allahu do t'ja largoj një nga vështirësit e ditës e kiametit. Kushe i ambulon një të mejtë muslimanit, Allah do t'ja mbuloj të mejtat në ditë në këtë botë e në botën tjetër, në ditën e kja mejtët. I drëguarja Allah, sërë Allah, në një hadith ka thënë, për gjdo një e, për artikulacion të trupit, njëri u obligohet që t'japë sadaka. Për gjdo dit që lindjeli, Kërë në bandë rritësi mes dy personave, thotë profetisë rëllavar e usëllëm, shpërbleheshë si kur të të keshë dhënë sadaka. Dhe, kërë ndihmonë një person për të hipur në kafshën e vetë, shpërbleheshë si kur të keshë dhënë sadaka. Kërë që janë gre barën, nga rkesën, ka dhënë sadaka. Shpërbleheshë si kur të keshë dhënë sadaka. Fjala e mirë, e sadaka. Çdo hap që hedh për të shkuar namaz është sadaka, shkruhet sadaka, dhe largimi i pengesave nga rruga është sadaka. Gjithashtu, profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, nuk do të hyni në xhenet derisa të besoni. Ë nuk do të besoni derisa ta doni njëri tjetrin aty të regojt diqka të cilën nëse e veproni keni për të dashur njëri tjetrin për hapni selamin me si ush. Kjo është këshillë e profetit sëllallahu alesë. Selami për shëndetja me selam duke thënë es selamu alekum u rahmetullahi u bërëkatu apo es selamu alekum eshton dashurin mes dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Kur ti ujep selam njërzve, tregon modestin të ndë, tregon se ti nuk je mëndje math. Kur ti thua tjetrit, e selamu alejku, pajqeja e Zotit që ofë mbi ty. Kjo është përshëndetja e banorve të gjenetit. Kjo është përshëndetja me të cilën e njët, do t'i përshëndetjë si mbesimtartë kër të futen, n xhenet assalamu aleikum assalamu aleikum me kët fjal ti ke dha garanci e sigurisë tjetrit i e bën atë të kuptoj se asgjë keq që nuk ka për ta gjetur prej teje kjo fjal i qetëson shpirtrat ti nuk fsheh asgjë të keqe për njerëzit ndërsa kur njerëzit elan për shëndetjen Islame kur ata u tallën me simbolet e fejes atherë u përhap urëtia dhe u shtua azilia kur njerëzit nuk e përshëndësin njëri tjetrin me selam kjo është shenjë e ftohjes së marrëdhënieve me, mes njëri tjetrit marrëdhëniet e tyre nuk janë të mira Andërsa i dërguari Allahut sallallahu alei ve sellem na tërheq vëmendjen që të bëjmë kujdes mos i prishim marrëdhëniet me njerëzit. Foti i dërguari Allahut sallallahu alei ve sellem kujdes. Kujdes nga prishja e marrëdhënieve me njerëzit. Pra ruajini marrëdhëniet me njerëz, sepse me të vërtetë ajo prishja e marrëdhënieve mes njerëzve është si një brisk mjet ruajtës. Fot profeti sallallahu alejhi wasem nuk them se i ruam flokët, por e ruam fen, e asgjëson fen, Zoti na ruaj. Secili prej nesh le ta pastroj shpirtin e tij nga urrejtja dhe hasedi çdo nat para se të flejm gjum, të lutemi Allahut subhanahu te ala, krijuesit ton, që të largojë nga zemrat tona çdo grimcë hasedi dhe urejtje. Profetis sallallahu aleyhi vësallem dhe shi të tregoj sahadhe radiallahu anhu, një dit kur ishte urur mes tyre, dhe shi të tregoj atyre se sa vlerë të madhe ka zemërgjëresia, dashamirsia, shpirt madhësia, dashuria ndaj muslimanve. Dhe gjitha këto vlera ishin tek person për të cilin profeti sallallahu alaihi wasallam kur ishte ulur mes shokëve të ti, tij u tha atyre tani do të dalë një burrë para jush i cili është për banorëve të xhenetit dhe në atë moment del një prej ensarve mendinaseve nga mjegra e të cilit pikonte ujë kishte më rabdes dhe shapkat i mbante me dorën e majtë. Ditën e dytë në një, një mexhlis tjetër, përsëri profeti sallallahu alaihi wasallam thotë të njëjtën fjalë: "Para jush do të dal një prej banorëve të xhenetit." Përsëri del i njëjti person. Dhe ditën e tretë po ashtu, "Para jush do të dal një prej banorëve të xhenetit" del përsëri i njëjti person. Atëhere, shokët e profetit Sërëlau ari Uselëm, u sëllëm u bënë kureshtar. Qëfar është këj njëri? E qëfar vepre ka bërë që të përgjëzohet me gjenit qyshë në dynja? Qëfar ka ndodhur? Një prej atyre që do në të të shuan të kureshtjen, por dhe të andishtit dhe të apason të, të atë të vepronte, shëmbullin më të mirë. Ka qënë Abdullabnu Amëri, radiallahu anhu, i cili e ndoqe e nësariun, kura arriti i tha, unë ka më bërë, sajoj një hile, në thonjë zanë, nëse mund taj quajmë të tjilë, unë ka më bërë fjalë, tha me babajnë tim, dhe ubetova ati se nuk do të kthehem në shtëpi tre ditë, të lutem, a mundet më shtre, strehosht në shtëpin tënde në këto, ditë, deri sa të lirojmë nga betimin, po e fa nësari, nuk ka problem. Ate hera, blajt, regonë se ka fjetur tre netë në shtëpin e këti burit, për të parë se shfar bënd të aji gjatë natës. Pasë nuk bënd të dojnë gjëtë të madhët, aji nuk fartë e namasë natë, nuk e gdinte natën duke u falur. Vetëm se kështë e diçka, kur binte të flinte, Aje përmënë të Allahun së fana o talat shumë. Dhe pastaj, e përkujton të Allahun, flinte deri në mëgjes, merte deri në kone sabaut, merte abdes, dhe falte namazin me njerëzit. Por nga goja e ti, nuk, dëgjova tha, abdullaj as një fjallë të keshë. Përkundra zi vetë të më fjallë të mira fliste. Kaluan, trenet, dhe u binda, në të të të të të të të të të të të të të të të të të se kënjëri nuk përbëndet diçka të veçantë, që të dalonë të nga tjerdë. Dhe më në fund t'i thash, o robi Allahot, në të vërtet, unë nuk jam grindu me babajnë ti. Mirë po, e dëgjoba të dërguar në Allahot, salallahu aleyhu sallam, tre ditë reshtë, që a i thatë një, dhe në tre me gjliset, tre kuvendime, a i thatë njëtën një fjalë. Para jush, dhe të dalë një për banorve, një burr për banorve të Xhenet. Dhe në të treja ditët isheti ai ishe që ndola. M'thuajë jo njëri, "Çfarë ke bërë, çfarë punë ke bërë të veçantë, që ta dija un?" Un prandaj të rast pas, "Çfarë ke ti, që un nuk nuk e, e vura re ti, që ti të bëje diçka të veçantë?" Ëh, uh, si e ka arritur këtë mirësi? Për të cilën ai njoftoi profetin sallallahu alejhi wasallam. Ndërsa i i tha se unë nuk i kam arritur me në një gjithëveçan përvejsëve asaj që peti. Ishte njeri modest, së fanë. U largova, thot, uh, Abdullaj. Në mirë po, kur u largova pak a i më thëriti. Tha, bërtet, unë nuk kam berë vese atë, në më thënë në një gjithëveçan nga jo qëfar peti, por gjithësësi në zemërën time, unë nuk kam aspa urejtje dhe zili muslimat për ato që Allahus Panu Tarak u ka dhuruar muslimat. Allahu Akbar. Se cili prenesh, du të marë mësime dhe kshila nga kjo njari që sa po e të reguam. Qëfare ngritja në sariun në atë grad të lartë? I dërguar i Allahus Sallahu Arius Selle me përgizohi me gjenet, qësh kura i e tonë të ende në dy njërë. Shfaradurimi dhe përpjekje bëri. Këtë gradë të lartë, a i e arriti për shkak të zemrës pastrë. A i kishtë zemrë të pastrë. Në të nuk ishte asë uretje, nuk ishte vënd në zemrë ti, asë për zili dhe asë për uretje. A i flinte, nërkoj që në zemrë ti nuk kishtë ndojnë gjithë të keshë për vëzirë musliman. Mirë po kjo nuk është e lehtë. Për andaj, Abdullah bënu Amrë i tha vërtet pikrisht kjo është ajo që ty të ngritin në gradë kaq të lartë gjë të cilën ne nuk kemi mundur ta bëjm ndërsa sot sot gjen njerëz që kanë mësuar Kur'anin, kanë kuranin e kanë memorizuar Kur'anin, përmendesh e gjithë din Kur'anin nga fillimi deri në fund, përmendesh. Falen natën dha agjiron ditën musliman pa veç veprave obligimeve bëjnë dhe vepra vullnetare por nga ana tjetër zemrat e tyre i kanë të zeza katran zotin na ruajt i kanë të mushura me hasid dhe zili për vëllezërit e tyre musliman shpifin për gojojn shkelin nderin e njerëzve Ne, jemi vlezër, oju musliman. Ne jemi musliman dhe nuk duhet të egzistoj as pak urejtje dhe zili mes nesh. Nëse duham të jemi me profetin ton të dashur në gjenet, e përmëndëm pak më parë, qëfar tha profetisë sëllëllahu a.s. Nuk do të hyni në gjenet deri sa nështë, të besoni. E nuk do të besoni dheri sa të duhe të adoni njëri tjetërin. Ne jemi musliman. Ne duhe të aduam njëri tjetërin. Pa shikoni të këtë tjerët. Ata edhe pse kanë divergjensa grindje mos marveshe armisi me styre, kur bëhet fjal që të luftohen muslimanët, ata të gjithë bashkojnë. Ndërsa ne, që jemi në të vërtetën, nuk po bashkojnëmi asë për të përbaluar sulmet agresive të pabesimtarve. Për të mbrojtur, vetën tonë nuk po bashkojnëmi. Leti lutëm i Allahut s'pana o tala, vazhdimisht me një lutje kuranore, Me shprej se Allahu s'fana o tala ta do t'i pastroj e zemra tona, me shprej se se ne do t'afitojmë shpërblimin e ti në këtë bot dhe në botën tjetër. Rabbena gëfirlena u li i khuanina në ledhine sabakuna bil iman u latë gjallfi kulubina gillen në ledhine amenu Rabbena in në këraufu rrahim. O zëtë hynë, na falëne dhe vlejzri tanë që kanë besuar paranesh, dhe mos lejoj që të futet në zemrë, to, në zemrë atona, kur far urejtje për ata që besuan, vërtet tjo Zotë, jeshtë shumë i butë dhe më shirplot. Me këtë lutje, për e mbju pjesën e partë të këti emisioni, sëlladahu ala nëbina Muhammed, u ala alihi, u sahbihi, u asemlëm e teslimën këthira, u alhamdulillahi, rabbil alemin. Bismillah, walhamdulillah, ua wa salatu, ua salam, ala resulillah. Muslimani është vla i muslimanit. Me këtë hadith ndërruar e nisa e misionin e sotën, e po me këtë hadith për po nisë dhe pjesën e dytë të ti. Idrëguar i Allahut sallallahu aleyhi wa sallem nga ka shpeguar fare qartë obligimet që ka muslimani të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t ndaj muslimanit. Muslimani është vëlla i muslimanit. Dhe gjoni me vëmëndje se që farë dhe tyra kemi ndaj vëlezërve tanë. Muslimani është vëlla i muslimanit. Nuk i ben ati pa drejtësi. Nuk e braktis e nuk e përshmon. Paste profeti sërallahu arehu, se më ka thënë, treherë, dhe vëtëshmëria është këtu. Dhe vëtëshmëria është këtu devotshmëria është këtu duke bër me shenj për tek zemra e tij sallallahu alei ve sellem mjafton i mjafton një personi prej së keqës të përçmoj vllajin e tij musliman çdo musliman e ka haram gjakun pasurinë e nderin e muslimanit Allahu Akbar. Sa obligimë madhështore. Sa orientime të ndershme janë këto. Muslimani nuk i bën padrejtësi vllajt vetë musliman. Sepse padrejtësia ka përfundim të hidhur. Ajo do të jetë errësirë në ditën e Kiametit. Allahu subhanahu wa taala i ndaloi vetes të tip padrejtësis, padrejtësinë dhe ka bërë haram atë mes kriesave ti. Muslimani nuk e praktis vlajnë e vetë. Nuk e le atër në bardë kur ka nevojë për kundrazi, e mbron, e ndihmon, e përkrah, si pas mundësis. Muslimani nuk e përshmon vlajnë e ti. Nuk i fletë me kunja, nuk talet me të, ta nuk e fumbon, nuk e përbuz, nuk e ofendon, sepse të gjitha këto nuk janë prej edukatës së muslimanëve të besimtarve. Dërsa ata që merren me shpifje e përgojime, ata që shkelin nderin e muslimanëve, duhet ta dinë se me, ve, me veprime të tilla të ulta i kanë hyrë në konflikt me Allahun s'pana o tala, i kanë shpalur luft fushi plotit, të pa përbalu e shmit të qejeve dhe tokës. Në një hadith këtësi, Allahun s'pana o tala thot, unë i kanë shpalur luft kujdo që lëndon të dashurin tim, vueliju në tim, miku në tim, njëri unë e devotë shumë. E këta njërës, du të adinë se me të tila veprime kanë cënuar shenterin e mesajzit islam me të cilin e nisa e mision në sotëm e përmledhu në ajetin kuranor i ne malminu në ikhua. Kë mesajz është i shendë. Me të vërtet besimtarët janë vlezër. Po, të gjithë besimtarët janë vlezër, e duhet a duan njëri tjetrin për hirtë Allahut së fanautale. Pra ndaj, ti friksohemi Allahut, e të bashkëpunoj me njëri tjetrin për punë të mira dhe dhe vëtë shmëri, dhe të mbajmë qëndrim të rept, dajmizorve, daj atyre që e meritojnë dëshkimin e Allahut së fanautale nëse nuk pendohen në duhet që t'i këshëllojmë njerëzit që të heqin dorë nga padrëtsia. Në ditë në kja metit, këtyre njerëzve, edhe nëse kanë bërtë mira, kanë, janë falur, kanë ajgjeruar, apo kanë dhën zekat e sadaka, por nga në tjetër u kanë bërë padrëtsi njerëzve, do të meren se vapet dhe du të shpërndahen qitha atyreve atyreve që u kanë bërë pa drejtësi. Dhe nëse do të, mbero, do të mbarohen se vapet pa u dhenë hakun gjithë njerëzve që u kishin hyrë në hak, atëhere do të meren gjunahet e atyret të tjerve dhe do t'i hiden këti mizori dhe kjo do t'i hidet në zjarë Allahu në ruajt pre ti. Allahu është i drejtë dhe as kujtë nuk i bën pa drejtësi. Zotë i lartë madhruar Thod, inna allaha ju dafju anilledhine amenu, inna allaha la ju hibbu kulle khawanin kefur. Padushim, Allahu indihmon ata që besojnë, e padushim, aji nuk do asë një mos më njëhos dhe traftar. E lusë Allahun së fa ta në ta'la, zotë në gjithësisë, që ti bashkoj zemrat e muslimanëve dhe ta forcoi vëllazërinë tonë në fe. O Zot, na falne vëllezritan që kanë besuar para nesh dhe mos lejo që në zemrat tona të futet asnjë grimc urrejtje për besimtarët. Të lutemi o Zot, dëshkoj ata që u bëjnë padrejti muslimanëve. Të lutemi o Allah, na ndihmo ndaj atyre që në luftojnë në fenton. O Zot, lartësoj e islami dhe muslimanët, po shtëroj munafikët dhe pabesimtarët. O Zot, në falëne, prindri tanë dhe gjithë besimtarët në ditën e gjukimit. O Zot, në jepë mirësi në këtë bodhë dhe në botën tjetër dhe në ruaj nga dënimi i zjarit. O Zot, mos i shmangë zemra tona nga e vërteta, pasi që u dhe zove ato, në dhuron nga mëshira jote pakufishme, vërteti je gjithërrues. Përë përfundojmë me kaqë, emision në sotëm, për të vazhduar në shala o talë në emision në radhës, për sëri, me obligimet që ka muslimani ndaj muslimanit, por në atë emision në shala o talë, Allahuna i e pjetë, do të flasim, duke u përqendruar në një adit të profetit sër Allahua Alehu Srem, ku përmënden gjashtë obligime që ka kryesore që ka muslimani ndaj muslimanit deri atë herë assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh